ומה ירזמון עיניך, כי תשיב אל אל רוחך, והוצאת מפיך מילין. מה אנוש כי יזכה, וכי יצדק ילוד אישה? הן בקדושיו לא יאמין, ושמים לא זכו בעיניו. אף כי נתעב ונאלך, איש שותה חמיים עוולה. אחבך שמע לי, וזה חזיתי ואספרה.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 לא רעננה, יחמוס כגפן בשרוא, וישלך כזית ניצתו. כי עדת חנף גלמוד, ואש אכלהו לשוחד. הרו עמל וילוד אבן, ובטנם תכין מרמה.